Ordenagailurako gailurako maia. Kaso, egunon? Bai, egunon. Zer bat jetan lagun diesazuket? Bai, e, ordena gailu bat erosi dut. Eta ordenagailurako gailurako bat bilatzen ari naiz. Ondo, eta nolakoa nahi duzu? Gauza simple bat. Diseinua ez zait gehiagia xola. Hmm? Baina egurrezko maia beltz bat izatea nahi nuke. Ongi, ongi. Beda, etorrin erekin. Kolore beltza duten hiru mai dauzkagu. Eta ze, ze salne hurri dute? Ba, begira, Eskarrekoak iruro goita mar euro balio ditu, erdikoak eunda mar, eta eskuinekoak horrek eunda berrogei euro. Eta ze ez berdintasun dago, batetik bestera? Bueno, eskarrekoa da xinplena, pantalla eta teklatua goiko aldean doaz, ordenagailoa berriz, bean, lurraren parean jarri behar da. Eta ez du inolako tiraderarik. Erdikoak teklatua maiaren azpitik ateratzeko xafla bat dauka. Eta inpresora jartzeko lekua ere badauka. Hor ikusten duzunez. Eta eskuinekoak horrez gain, ba, CD-ak, eta liburuak gordetzeko tiraderak ere, ba, baditu. Gainera azken honekin batera, aulki anatomiko zoragarri bat oparitzen dugu. Mm -hmm. mm, ba, ez takit... Bueno, egia esan, ba, hulkia interesatzen. Beraz, zalantza lehenengo bien artean daukat. Lehenengo oso simplea da, baina salneurria gokia dauka. Uh -huh, ba bai, zuk ikusiko duzu, eh? Baina, egia esan, bigarren honek emaitza zoragarriak ematen ditu, eh? Ez dugu kexa bakar bat ere duki. Eta zer esan nahi duzu? Lehenengoaren kalitatea kaskarra dela? Ez, ez, ez, ez, kaskarra, ez. Bere salneurria ari daokiona badakizu, kalitatea eta salneurria, bageienetan, bat atoz. Mm, bueno, bai, arrazoi duzu. Mm? Berrogei euroren gora beragatik, eunda marreko hartuko dut. Gauzatxe bat, bi epetan dezaket? Bai, bai, bai, lasai, eh? zati bat orain ordeindu, eta falta zaizuna, ordeindzeko, ba, berrogei eguneko epea edo baduzu. Eh? Osondo, orduan bizatitan ordainduko dut. Osondo, Maia, etxera bidaliko dizugu, Edo, zuk eraman nahi duzu. Zaget, garraioa ordein du egin behar alda. Ez, ez, sal sartuta dago, e? Eh? Ba, orduan zeuek eraman. Oso no, behira, bete hau mesedez, uh -huh. eta... <hazurra>